الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد katika darasa liliopita tulizungumzia jina la pili katika majina matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman na leo tunaangalia jina la tatu Ar-Rahim Ar-Rahim maana yake mwingi wa huruma Huwa al-ismu ath-thalith min asma'i adh-Dhati Jina hili linakutanishwa mara nyingi na jina la pili Arrahman. Yulazimul isma athani Arrahim. Kwa hiyo majina haya yanalazimiana wayadulla ala ma yadulla alayh. Na jina hili la pili linatoa taarifa na tafsiri zinazotolewa na hili jina la kwanza mafariqin yasirim bainahuma. Lakini kuna tofauti ndogo baina yake. Farrahman tukisoma kama tulivyosoma jina lile la kwanza Arrahman sahibul rahmatil ama fi dunya li jami'il khalq ar kwamba mwenye rehma zilizokienea kila kitu katika viumbe vyake hapa duniani wa sahibur rahmatil 'amma bil mu'minina yawm al -qiyama. na pia arrahman ni rehma au ni mwenye rehma na huruma ambayo imewahusu waumini wote siku ya kiyama walakin arrahim ambalo ndilo mada yetu leo arrahim huwa sahibi arhamatil 'amma bilmu'minin waghairihim fi dunya ni mwenye huruma ambazo zinawahusu waumini wote na wasio waumini kwa hapa duniani kama qala ta'ala inna allaha bin nas la'roofur rahim hakika allah kwa watu wote ni mpole na mwenye huruma na ndio maana kwa sababu hiyo rahim bi jami'in ala اختلاف اجناسهم wa milalihim ni mwenye huruma kwa watu wote kwa mila zao tofauti na jinsia zao hata anayesema hakuna mungu bwana akiugua allah anampa huruma yake anakula rizki ya allah anapumua pumzi za allah allah hajamuadhibu kwa sababu amekanusha uwepo wa allah kwa nini anna allah jalla waala rahimun ni mwenye huruma na huruma yake imekienea kila kitu amma fil akhirah lakini sasa huko akhira fa huwa rahimun bil duna ghairihim allah huruma yake itakuwa ni special kwa waumini tu sio wengineo kama anavyosema allah katika surati alahzab huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wakana kana bil mu'minina rahima hii ndio arrahim Arrahman na ndio maana mara nyingi hata katika tafsiri tulizochukua kwa walimu wetu zamani na wazee wetu wanapoitafsiri bismillahirrahmanirrahim arrahman mwenye huruma ambayo imekienea kila kitu hapa duniani arrahim mwenye huruma maalum kwa ajili ya waumini siku ya kiamu kwa hiyo tunasema jina arrahim limebeba maana iliyobebwa na jina arrahman lakini limezidi kidogo Arrahim linawakilisha huruma maalum ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa siku ya kiyama ni kwa waumini tu. Dugu zangu katika iman rahmatullah rahma za Allah Subhanahu wa Ta'ala tunasemwa Allah ni Rahim ta'ani ihsanuhu wa inaamuhu wema na kunema kwake wa hilmullah na ile alhilm maana yake ni al'afu warida ule kusamehe na kuridhika Allah subhanahu wa ghadabullah maana atatrud min rahmatillah kwa hiyo hizi sifa ar kwamba Allah ni rahim, maana yake ni mwingi wa ihsan na ni mwingi wa neema tukisema Allah ni halim maana yake ni mwenye kusamehe wanamkosea waja wake tunamkosea anatusamehe na anatuminia radhi zake lakini ghadabullah tusema Allah, Allah anaghadhika maana yake anaghadhika maana yake yatrudu turu, ya almaghdhub alayhi min rahmatihi subhanahu wa ta'ala anamfukuza yule ambaye amemchukia anamweka mbali na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kuna masala ya muhimu sana hapa kuyafahamu kwamba Allah jalla wa ala katika kutaja sifa zake ametaja arrahman akaitanguliza arrahim ikaja mwisho katika bismillah tunaposema bismillah Arrahman Arrahim. Na tumefahamu kwamba Arrahman ni sifa ambayo ni shamil yarhamu almu'min wa ghayr almu'min. Yarhamu albar walfajir. Ana muhurumia mwema na muovu, muumini na si muumini. Arrahim mwenye rehema maalum. Ilikuwa pengine kimantiki ianze hii huruma maalum alafu ije huruma ambayo ni ya watu wote. وانسمع اهل العلم إن تقديم الرحمن على الرحيم وذكره بعد لفظ الجلاله مباشرة وكسوم بسم الله ينكوجه لفظ الجلاله بسم الله تمتجه الله لفظ الجلاله علم خاص على الله. علىف ينكوجه الرحمن كيش ينكوجه الرحيم. ونسما ونوازووني معناه yake ni litakhfif min wat'atil alati tahsul lilabd min dhikr hadha alism alazam unaposema bismillah tumesema allah ni lafzi ni jina linaonyesha utukufu na kibiria na nguvu ya allah kisha baada ya kutaja jina hili lenye ukubwa huu allah kafaatisha sifa ya huruma ili kukhafifisha ile eh, hofu inaweza ikamuingia mja Inafata, arrahman mwenye huruma ambazo zimekienea kila kitu Arrahim mwenye huruma maalum kwa waumini. Na ikaja jina Arrahim baada ya jina Arrahman liib'asa fil mu'minina ar -raja. ili Allah ingize matumaini mazuri kwa waumini wa tamaa fi rahmatihi na kuwa na tamaa kubwa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Pindi mja anaposikia bismillahirrahman. Bismillah arrahman huenda ikaingia katika nafsi yake annahu fi dhatihi kwamba ni mwenye huruma tu katika dhati yake falata ta'adda rahmatuhu ila al kwamba pengine huruma zake na rehema zake haziendi kwa viumbe fa idha sami'a ismar rahim likitajwa baadaye ar-rahim wa ar qara fi qalbihi inatulia katika moyo wa mu'min anna rahmata kwamba hii sifa ya huruma kama hiya min awsafi dhatihi kama ilivyokuwa ni katika sifa za dhati ya Allah hiya min awsafi af'alihi vile vile ni sifa ya matendo ya Allah idhan fayatma'u fiha wa yartajiha Mumini, nafsi yake inatulia na inakuwa e, na amani kwa mantiki hiyo ndugu zangu katika iman tunapata kujua anna hadaini isma'il rafiqani mutalazimani majina haya mawili arrahman arrahim ni majina yenye kuambatanishwa ni majina yanalazimiana walakin likulli minhuma ma'nan qa'imun bihi kila moja katika majina haya lina maana yake maalum kama tulivyoeleza hususan katika imani majina ya Allah subhanahu wa ta'ala matukufu fiha asma'un mutashabiha fi ma'aniha yako majina ambayo maana zake zinashabihiana shabihiana lakini makusudio yake yanakuwa tofauti kwa namna yoyote ile kwa mfano tukisema al-Qadir na al-Qadir al-Alim al-Alim al-Bari al, -qadir. al, -alim, al, -alim. al, al na mengineyo utakuta ni majina yanafanana katika maana lakini kila moja linakuwa lina jambo lake ambalo limekusudiwa Wangu katika imani, Falmuminu ahyanan, muumini wakati mwingine يجد حلاوه في ذكر الله بسم الرحمن فيذكره به فإذا انتقل إلى الرحيم وذكر الله به وجد لذكره في قلبه حلاوه وهكذا سائر الاسماء كيجوع ماجنا متكفيا الله ketika faida zake كلا جنيا واحد من مجنيا الله لنلاذ yake وناweza ukamtaja الله سبحانه وتعالى بجنا الا الرحمان ukaihisi معنى الليوبب وانا جنيا Arrahman Allah ni mwingi wa huruma Allah ni mwenye huruma kwa waja wake wote. Kuna ladha unaihisi, Kuna matumaini fulani yanazaliwa katika nafsi. Unakuwa na hope na Allah Subhanahu wa Lakini ukimtaja pia kwa jina la Arrahim. Hii ina ladha ya aina yake na hasa kwa waumini kwamba kumbe Allah anao waja wake ambao amewawekea huruma maalum kama malipo ya wema wao na msimamo wao wa kusimama katika misingi hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha ya dunia inakuongezea kitu katika imani yako kwa hiyo ni muhimu kuyajua majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba bali muumini awe ni mwenye pupa ya kufahamu maani Zilizobwebwa katika haya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo e, kwa kuwa kila jina lina ladha yake na kila jina lina lina kitu linaongeza katika nafsi ya mu'min kwa maana tunasema imembidi Muislam kuyafahamu vizuri majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuyatumia katika kumuomba. Wa nahnu indama naqra'u <mimitra> al Na <mimitra> sisi kama Waislamu waumini tunaposoma bismillahir Rahmanir Rahim na fi salawatina wa khalawatina tukawa tunairudia hii basmala tunaposoma Qur'an, tunaposwali tunapoanza kula tunapomtaja Allah katika kila jambo ambalo linatakiwa kumtaja Allah narju min wara'iha alkhair wal baraka tunataja maneno haya au jina hili tukitaraji kupata khair na baraka ukisema bismillah Naanza kwa jina la Allah arrahman ambaye rehma zake na zake zimekienea kila kitu arrahim Naanza jambo langu hili kwa jina la Allah ambaye katika sifa zake anahuruma huruma malum kwa ajili ya waja wake wenye kumwamini ninakuwa umepata alkhairi wal baraka nashur min aamaq qulubina tuna kutoka ndani ya kina cha moyo cha na amama ayatin qamat biha samawati wal ard wa'tadal biha nizamul kaun kullihi wa taallaq biha at tadbirul unapata kuona ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala Ukaitazama hii dunia na vilivyomo na maajabu yake na ulimwengu huu ambao hasa hatujaujua na pengine kama tumejua ni kidogo sana lakini tazama maajabu ya Allah Jalla waala katika kuumba kwa hiyo unapomtaja ingie katika nafsi yako muislamu unapotaja jina hili tukufu la Allah Bismillah Arrahman Arrahim uelewe maana yake na hapa nikupeni faida moja ndugu zangu katika imani katika vitu ambavyo E, watu wengi hatuvielewi na ndio maana tunataja athari zinazopatikana katika kuyajua majina matukufu ya Allah na hii nukta izingetia na hitimisha nayo jalsa jalsalamwe, ya yangu ya leo unaposoma jina la Allah kuna watu wakisema bismillah ina athari kubwa katika maisha yake kuna tukio moja hili nimenishuhudia mwenyewe nataka nikupe kama mfano siku moja tulikuwa na mtu mmoja katika watu waheri katika safari za dawa katika kutembea kwetu akapata ajali akajikwa kwa nguvu kabisa sehemu kwenye jiwe kaumia kidole ikawa kama kime, kimetoa sauti kap kama kimekatika yule bwana namdhania kheri alishika kile kidole ambacho kimetoa sauti na kimejikunja akasema bismillah akakinyosha kidole chake kikanyoka fa dhahabal min lahzatihi pale pale maumivu yakaondoka tukaendelea na safari na jinsi ya kishindo cha ajali kilivyokuwa tulijua khalas huyu mwenzetu, hawezi kuendelea tena na safari kwa nini nasema kisa hiki jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika adduia ambayo katufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam bismillah alladhi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim hizi ni katika al-adhkari an-nabawiyya niradi alizofundisha mtume kuna mtu Maneno haya yanamtosha kumaliza matatizo yake yote. Na kuna mtu anaweza kaya sema elfu 1000 mara zote ile isilete athari yoyote. Kuna watu bismillah arrahmanirrahim inakuwa ndiyo tiba yake na kuna mwingine hata angeirudia mara ngapi hayaiwezi kuwa na athari yoyote. Na kisa kingine ambacho nimekisia nimesimuliwa na mmoja katika watu wangu wa karibu. Kuna bwana mmoja alikuwa na sifu yake ya kutunzia vitu vyake vya thamani. Huyu bwana akapoteza funguo hajui ziko wapi. Amehangaika kutafuta, kutafuta. Baadaye akaja akazipata funguo. Akifungua hazifungui. Na ndiyo funguo zake hazijabadilika na thibitisha ndiyo zenyewe. Akamwambia mmoja katika ya watu wake wa karibu ambaye heri le bwana akamjia sema bismillahifungua sema insha'allah sana bismillah. Kambia, sinipe, zile fungua bismillah akafungua zikafungua. Katika hali ya kawaida maneno yetu ya kimtaani tunasema wewe mchawi bana. Ndio kusema hivyo. Lakini ni mchawi kalla. Hii kalima jina la Allah linategemea We umelitaja ukiwa na yakini ya namna gani na, na huyu mwanzio analitaja akiwa na yakini ya namna gani. Kuna mtu unamwambia sema bismillahirrahmani Rahim, anasema bismillah min fihi kutoka kinywani tu lakini neno hili halitoki katika lindi la moyo wake. Akhiran nachotaka kusema ni kwamba tunapoyasoma majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuyasome hali ya kuwa tunabeba shuur na hisia za utukufu wa Allah ambaye ndiyo huyu tunataja jina lake. Wa kala hadha qala Rasuluna sallallahu alayhi wasallam anasema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kullu amri balin Lam yubda fihi bi bismillah fa abtar jambo lolote laheri lilo pasina kutajwa jina la Allah fahuwa abtar ay manzuu fihi lbaraka. baraka la khaira fihi halina khair yoyote kwao muislam baada ya kujua majina haya mawili arrahman arrahim na mchanganuo kidogo ambao nimekuelezea kuanzia sasa unapolitaja jina la Allah Unaposoma bismillahirrahmaniirrahim isome hali ya kuelewa maana yake iliyokuwa pana ili upate baraka katika mambo yako ili mambo yako aweze kukuendea sawa na muombe Allah subhanahu wa ta'ala katika vile ambavyo ametupa Allah subhanahu wa ta'ala na tuzidishie yaliokuwa mazuri katika yale ambayo tunayataraji na tuondolee yaliyokuwa mabaya kwa namna ambayo anataka Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa yeye Allah jalla wa ala على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم